Операцію операцією, помер мученицькою смертю, гірко шкодуючи про власну дурість. «Так ось, кожна історія має мораль. Дозвольте мені сказати про ту, яку побачила я», – додала пані, дивлячись передовсім на молодих людей і засмучено думаючи про те, що могло привести їх у в'язницю. Місце ув'язнення – госпіталь для солдатів, поранених у битві життя. Тут є хворі душі, слабкі характери, божевільні пристрасті, совість, що на час заснула, всі пороки, до яких веде порушення законів і які тягнуть за собою страждання і покарання. Надію і допомогу може знайти кожен, бо нескінченним є Боже милосердя і велике людське співчуття, але перш ніж це лікування стане можливим, повинні з'явитися каяття і смирення. Платіть за гріхи мужньо, бо накладене покарання справедливе. Але постарайтеся витягти зі свого страждання ганьби нові сили для того, щоб почати добродійне життя. Шрам залишиться, але краще для людини втратити обидві руки, ніж душу. А проведені тут важкі роки можуть виявитися не втраченими, а найважливішими у вашому житті, якщо вони навчать вас управляти собою. Друзі, спробуйте пережити гірке минуле, щоб змити з себе гріх і почати життя чистого аркуша. Якщо не заради себе самих, то заради матерів, дружин і дітей, які так терпляче чекають і сподіваються на ваше повернення. Пам'ятайте про них. І нехай їхня любов і бажання знову побачити вас не буде марними. А якщо тут є такі самотні люди, що в них навіть немає друзів, нехай вони ніколи не забувають отця» чиї обійми завжди розкриті, щоб прийняти, пробачити й утішити його блудних синів, навіть в їхню останню хвилину. На цьому маленька проповідь скінчилася, але сама проповідниця відчувала, що її сердечні слова були вимовлені недаремно. Один з юнаків опустив голову, а на кількох обличчях з'явився умиротворений вираз, що свідчило. Розповідь викликала незабутні спогади. Дену довелося щільно стиснути губи, щоб вони не тримтіли, опустивши очі, щоб приховати вологу, яка несподівано затуманила їх в ту хвилину, коли йшлося про друзів, які чекають і сподіваються. Він полегшено зітхнув, коли знову залишився на самоті у своїй камері сидів, глибоко замислившись замість того, щоб намагатися забутися сном. Здавалося, в церкві прозвучали саме ті слова, яких він потребував, щоб розуміти, на порозі чого він стоїть, і якими доленосними можуть стати для нього наступні кілька днів. Чи слід йому приєднатися до пропащих і, можливо, додати ще один злочин до вже здійсненого, зробити ще довшим свій жахливий тюремний термін, навмисно не помітити всього, що є добрим, і зіпсувати собі майбутнє, яке ще можна врятувати? Чи слід, як той розумний чоловік в історії, підкоритися, винести справедливе покарання, постаратися завдяки йому стати кращим і зробити шрам, який залишиться на все життя, нагадуванням про битву, що програна не до кінця, бо вдасться врятувати душу, нехай навіть запланованої совісті вже не повернути». Тоді він наважиться повернутися до Пламфілду і, можливо, зізнається в усьому і знайде нові сили в співчутті тих, які ніколи не зрікалися його». Добро і зло боролися за денні в ту ніч, як боролися янгол і диявол за синтрама, і було важко сказати, що переможе. Бунтівна натура чи любяче серце, докори сумління й убурення, сором і горе, гордість і пристрасть зробити тісну камеру полем битви. І бідному дену здавалося, що йому доводиться боротися з ворогами, лютішими за всіх, яких він зустрічав за час поновірянь світу. Щось зовсім незначне лягло на одну чашу Терезів, і вона переважила, як це часто трапляється з нашими незбагненими серцями. Слово співчуття допомогло Дену у виборі шляху. О першій годині перед світанком, коли він лежав у темряві без сну, засувка тихо повернулася й увійшов чоловік. Це був добрий священник. Його вів той самий інстинкт, який приводив матір до ліжка хворої дитини, довгий досвід цілевітеля душ навчив його помічати ознаки надії на суворих обличчях ув'язнених і розуміти, коли прийшов час вимовити слово підтримки й сердечну щиру молитву, яка приносить утіху та стілює повні тривоги серця. Він і раніше несподівано з'являвся в камері Дена у будь-якій порі. Але завжди наштовхувався на його похмурість, байдужість чи озлобленість, тож, не промовивши й слова, зачиняв за собою двері. Тепер вираз полегшення з'явився на обличчі ув'язненого, коли на нього впало світло. Звук людського голосу приніс заспокоєна після довгих годин, коли Ден слухав шепіт пристрастий, сумнівів і страхів, який заповнював камеру. Шепіт, який жахав його своєю силою показував йому, як Потребує він, не маючи власних обладунків, допомоги, щоб перемогти в цій битві. «Кент, бідний Мейсон, помер. Він залишив предсмертне послання для тебе. Чомусь упевнений, що ти повинен прочитати його невідкладно. Тобі потрібна допомога. Мейсон розумів це й вирішив надати її в останню годину перед смертю, сказав священник, присівши на єдиний стілець у камері, зупинивши погляд спокійних, добрих очей на застиглій фігурі на ліжку. Дякую, сер. Охоче вислухаю вас. Ось і все, що сказав Дену відповідь. Але він забув про себе, відчуваючи глибоку жалість до бідного товариша, який помер у в'язниці, не попрощавшись ні з дружиною, ні з дитиною. Він помер несподівано, але до останньої хвилини пам'ятав про тебе і благав мене передати його слова. Скажіть йому, хай він не робить того, що збирався, натомість тримається з усіх сил, а коли його термін закінчиться, їде до моєї мерії. Вона надасть йому гостинність заради мене. У нього немає друзів у цих краях, йому буде самотньо, але жінка завжди допоможе і розрадить людину, коли тій не пощастило в житті. Передайте йому мій прощальний привіт. Він був добрий до мене, і Бог благословить його за це. Потім він спокійно помер, і завтра поїде додому з Божим прощенням, бо людське запізнилося. Ден не сказав нічого, але закрив обличчя ліктем і лежав зовсім нерухомо. Побачивши, що зворушливе передсмертне послання зробило свою справу навіть краще, ніж він сподівався, священник вів далі, не знаючи якою розрадою став його батьківський голос для бідного в'язня, що так палко бажав поїхати додому, але відчував, ніби втратив право на це. Сподіваюся, ти не розчаруєш смиреного друга, чия остання думка була про тебе. «Я знаю, щось готується і боюся, що ти можеш піддатися спокусі виступити з людьми, які підуть проти закону. Не роби цього. Змова закінчиться невдачею. Вони завжди закінчуються так». Тож буде шкода, що ти зіпсуєш свою особисту справу, в якій за час твого перебування тут не з'явилося записів про жодні проступки. Зберігай мужність, сину мій, і вийди з цих стін в кінці року людиною, яка стала кращою, а не гіршою, після важкого випробування. Пам'ятай, що вдячна жінка чекає на тебе, хоче надати тобі гостинність і втішити тебе, якщо ти самотній і в тебе немає інших друзів. Якщо ж є, постарайся заради них» попросимо Бога допомогти тобі, як може допомогти тільки Він». Відтак, не чекаючи відповіді, добра людина помолилася від душі, і Ден слухав так, як не слухав ніколи раніше. Досвітній час, передсмертне послання і несподіване пробудження його кращого «Я» зробили прихід священика чимось на зразок відвідування камери добрим янголом, що з'явився, щоб врятувати й отішити в'язня. Після тієї ночі день змінився, хоч ніхто не знав про це крім священика, для всіх інших він залишався тим самим мовчазним, суворим не товариським хлопцем, що й колись, який однаково повертається спиною до поганих і добрих, знаходячи задоволення тільки в читанні книжок, які приносив йому його новий друг. Повільно, як крапля точить камінь, терпіння й доброта, притаманні цій людині, завойовували в довіру Дена. З цим проповідником він почав вибиратися з долини примниження. Щоб дістатися гори, звідки крізь хмари, можна мегцем побачити небесне місто, до якого всі вірні пілігрими рано чи пізно звертають сумні погляди і кудись прямують своїми змученими ногами. Не раз послизався він на цьому шляху, не раз бився з гігантом Віччою і лютим Аполіоном, не раз переживав чимало важких годин, коли здавалося, що жити не варто, а єдина надія на краще – піти за Мейсоном. Однак у всіх цих випробуваннях потиск дружньої руки, звук братнього голосу, незгасиме бажання спокутувати минуле кращим майбутнім і завоювати право знову побачити тих, що стали йому рідними, змушували бідного Денина полеглося, войти до мети, поки старий рік добігав кінця. А Новий очікував заступити його, щоб перегорнути сторінку в підручнику життя. Найважчий урок, в якому він тепер вчив. На Різдво він так сумував за Пламфілдом, що придумав спосіб надіслати вітання, щоб підбадьорити тамтешні сповнені тривоги серця і принести полегшення власному. Він написав Мері Мейсон, яка жила в іншому штаті, і попросив її відправити вкладений лист. У ньому він повідомляв, що здоровий і дуже зайнятий, що в нього все гаразд, що відмовився від наміру купити ферму, бо є інші плани, що буде вдома, ймовірно, не раніше осені, що писати часто не обіцяє і просив передати всім привіт і веселого Різдва. Його самотні, сумне життя в ув'язненні потекло далі без необачних пригод, бо він намагався мужно і чесно заплатити за свої гріхи. Розділ тринадцятий. Новий рік нета. Від Емілія я поки що не чекаю листів. Нет пише регулярно, а де ж Ден? Тільки дві чи три листівки відтоді, як він поїхав. Такий енергійний молодий чоловік міг би до цього часу вже скупити всі ферми в Канзасі. Сказала Джо одного ранку, коли принесли пошту, у неї знову не було ні листівки, ні конверта на надписаних квапливим почерком Дена. Ти ж знаєш, Ден пише зрідка. Спочатку доводить справу до кінця, а потім приїжджає додому. Місяці і роки, здається, мало значить для нього. Він, ймовірно, веде розвідку куденебудь в глушині, забувши про час, відповів професор Бер, уважно читаючи одне з довгих послань Нета, яке прийшло з Лейпциха. А ще Ден обіцяв, що повідомлятиме, як у нього справи. Слово він тримає, якщо тільки може. Боюся, з ним щось сталося. Джо спробувала підбадьоритися, погладивши по голові Дона, коли той, почувши ім'я господаря, підійшов до неї і подивився їй в обличчя сумними, розумними, майже людськими очима. Не турбуйся, мама, дорога, з нашим деном нічого не трапиться. Він неодмінно з'явиться і увійде одного разу до будинку, дуже гордо, з золотою жилою в одній кишені і документами на землю в другому. Веселий і життєрадісний, сказав тедик який зовсім не поспішав так швидко повертати окту її закоханому господаріві. Може, він поїхав в Монтану і відмовився від плану з фермою. Йому, здається, більше подобалися індіанці. Роб підійшов до матері з наміром допомогти їй розібрати стос листів. Сподіваюся, що так. Це заняття підійшло б йому найбільше. Але я впевнена, що він поділився б новими планами і послав би за грошима, щоб мати змогу допомагати своїм індіанським друзям. Ні, я всім своїм єством відчуваю, щось не так, наполягала Джо, урочисто й серйозно хитаючи головою в ранковому чепчику, немов сам фатум. Якщо так, ми про це почуємо, погані звістки завжди одного разу доходять. Не турбуйся, передчасно моє Джо. Послухай краще, як чудово йдуть справи в нета. Я й гадки не мав, що хлопчика зацікавить ще щось, крім музики. Мій добрий друг допоміг йому вже на початках почуватися в Німеччині, як вдома. Тож нові враження принесуть йому користь, якщо він не втратить голову. Хороший хлопчина, але мало знає про життя. Але й цих сповнений пасток для тих, хто їх не остерігається. Бережи його, Боже. Професор прочитав голос, захоплений звіднете про відвідання різних літературних і музичних вечорів, про пешнуту опери. Про доброту його нових друзів, про те, яка це радість – вчитися під керівництвом такого майстра, як Бергман, про свої надії швидко домогтися усміху про величезну подяку тим, хто відкрив для нього цей чарівний світ. Ось такий лист додає оптимізму і заспокоює. Я відчувала, що Нед до від'їзду в Європу сам не підозрював про дрімотні в ньому сили, хоч завжди тримався мужньо і будував блискучі плани, – сказала Джой із задоволенням. «Подивимося, він, поза сумнівом, отримає хороший урок, який піде йому на користь. Так відбувається з усіма нами в юності. Сподіваюся, це випробування не буде занадто важким для нашого славного хлопчика», – проказав професор, усміхаючись, бо згадав власне студентське життя в Німеччині. Пан беремо в рацію. Нет засвоював хороший урок з такою швидкістю, що вона приголомшила б його старих друзів, якби тільки їм були відомі подробиці. Чоловічі риси його характеру, прояви яких раділа Джо, розвивалися в зовсім несподіваних напрямках. Слід зазначити, що тихий нед кинувся у вир відносно нешкідливих розваг веселого міста з усім запалом недосвідченого юнака, який вперше скуштував таких задоволень. Його надихали повна свобода і почуття незалежності. Велика кількість благодіянь, наданих, йому починала обтяжувати хлопця, тож він всією душею прагнув стояти на власних ногах і йти своїм шляхом. Тим часом на новому місці ніхто не знав про його минуле, і зі своїм великим гардеробом, неабиякою сумою на банківському рахунку і найкращим викладачем у Лейпцигу не вступив у світське життя як музично обдарований юний джентльмен. Рекомендації вельми шановного професора Бера і багатого пана Лоренса відчиняли перед їхнім протеже двері до багатьох будинків. Завдяки цим рекомендаціям, своїй добрій німецькій, скромним манерам і незаперечному таланту, молодий незнайомець був сердечно прийнятий і відразу залучений до світського життя, в яке марно намагалися проникнути багато чистолюбних молодих людей. Ніде, правда, діти, певною мірою все це паморочило не ту голову. Інколи, чи то перебуваючи в красивій будівлі опері, чи розмовляючи з дамами за чашкою кави на вечірці для обраних, чи танцюючи з чарівною дочкою якогось видатного науковця, він запитував себе, невже цей веселий світський юнак колись був маленьким безпритульним вуличним музикантом і стояв під дощем біля воріт Пламфілду з тривогою, чекаючи, коли йому відкриють. Серцем нед був вірний друзям, його пориви благородними, а прагнення високими. Проте в цій ситуації на перший план вийшла слабка сторона натури. Марнославство збило на манівці, задоволення сп'янило, тож на певний час хлопець забув про все, крім спокус нового життя. Він не мав наміру будь кого обманювати, однак своєю поведінкою давав підстави думати, ніби належить до хорошого роду, з перспективами не спадщину. НЕД справді трохи хвалився багатством і впливом пана Лорі, високим становищем професора Бера і їхнім успішним коледжем, в якому здобув освіту». Про пані Джо було розказано сентиментальним похвалом, який читали її книжки, а про чесноту його власної дорогої мами, їхнім спідчутливим матусі. Вся ця хлоп'яча похвальба і невинне марнославство, як це завжди буває, перетворювалися на світські плітки, і як наслідок його вага в товаристві значно зросла. Незабаром все це принесло плоди, які насправді виявилися гіркими. Адже, зрозумівши, що його вважають приналежним до вищого класу, не дуже скоро визнав неприйнятним для себе жити в скромній квартирі, яка підходила тільки для ведення тихого, заповненого навчанням життя. Переважило бажання й надалі спілкуватися з веселими, замужними студентами, молодими офіцерами, які радо приймали його в себе дома, тож доводилося запрошувати їх навзаєм. Він винайняв дорогу квартиру на модній вулиці, залишивши добру фрау Тецель шкодувати про втрату приємного квартиранта. А сусідку художницю пану Фогелінтейн засмучено трясти сивими кучерями від передчуття, що прийде коза до воза. Коштів, наданих у розпорядження молодому музиканту, було цілком достатньо, щоб покрити всі витрати на проживання і забезпечити скромні задоволення поза навчанням. Однак ця сума здавалася нету неймовірним багатством, хоч була меншою, ніж спочатку виділив йому щедрий пан Лорі. Втрутився професор Бер, розсудливо порадивши другові проявити обачність, оскільки нет не звик розпоряджатися грошима. Як у воду дивився, хоч на початках грошей нету цілком вистачало, тож він міг себе свої в своїй новій зручній квартирі і дозволяв багатьом незвичним предметам розкоші поволі проникати в його побут. Він любив музику і ніколи не пропускав жодного уроку, але час, відведений на ретельне виконання домашніх завдань, часто розтрачував на відвідування театрів, балів, пивних садів або клубів. Щоправда, такі заняття ніякої іншої шкоди, крім втрати дорогоцінного часу і чужих грошей, не завдавали. В нього не було вад, і ставився він до цих розваг і джентльмен поки. Тільки згодом почали проявлятися певні зміни на гірше. Перші кроки дорогою серед троянд вели вниз, а не вгору. Незабаром, коли він зрідко залишався наодинці з самим собою, не то почало переслідувати дивне відчуття, ніби він когось зраджує, ніби щось пішло не так. Ще один місяць, і тоді я заспокоюся і візьмуся за справу серйозно. Не раз говорив він собі, намагаючись виправдати відстрочку тим, що все навколо було новим для нього, що його старі друзі хотіли, щоб він був щасливий, і що світське товариство шліфує його манери. Проте минали місяці, і відмовитися від розваг ставало дедалі важче. Він не міг не приймати численних запрошень від знайомих, та й загалом плести за течією було напрочуд легко. На зміну зимовим святам прийшли здоровіші літні розваги, хоч для не вони стали ще витратнішими. Гостинні господині садиб, які навперебій запрошували їх в гості, також очікували на відповідні знаки уваги. Екіпажі, букети, театральні квитки, інші дрібні витрати, яких не уникнути в таких випадках, неабияк позначалися на гаманці, який спочатку здавався бездонним. Взявши за зразок пана Лорі, Нед перетворився на галантного кавалера і подобався всім, бо набуті великосвітські замашки не могли приховати справжню чесність і відкритість його натури. Серед його знайомих була приємна літня дама благородного походження, але майже без статків, тож її мрією було видати єдину дочку, яка дуже любила музику, за якогось багатого чоловіка. Вигадкинете про своє майбутнє його дружба з багатіями зачарували цю фрау так само, як його музика і шанобливі манери сентиментально міну. До того ж, їхня тиха вітальня, в якій можна було відпочити від гучних розваг, нагадувала Нету Пламфілд. Не менше значила для хлопця материнська дбайливість старшої дами, радісні вітання красивої дівчини, коли він приходив, ніжний смуток у її блакитних очах, коли він йшов, і захоплення, коли він грав для неї. Хлопець не хотів нікому нашкодити, тож одразу зізнався поважній фрау, що заручений – Гадаючи, що цим розставив усі крапки над І, він не обмежував себе у візитах, не підозрюючи ні про частолюбні надії літньої пані, ні про небезпеку, який піддавав себе, прихильно приймаючи прояви обожнювання з боку романтичної німецької дівчини, поки не прогримів запізнілий грім. Зрозуміло, натяки на ці нові й приємні переживання закралися в об'ємні листи, писати які щотижні йому не могли перешкодити ні веселощі, ні зайнятість, ні втома. Дезі раділа його щастю й успіхом. Хлопчики підсміювалися з того, що наш птах перетворюється на світського павача. Однак у старших друзів вони викликали дедалі більшу стурбованість. Він стає занадто легковажним. Треба його застерегти, інакше почнуться неприємності, говорили вони між собою. Проте Лорі заперечував. Нехай отдасть Данину захопленням молодості. Він занадто довго був залежним і пригніченим. З тими грошима, які в нього є, далеко не заїдеш. А в борги цей хлопець не залізе. Він занадто боязкий і занадто чесний, щоб чинити безвідповідально. «Для нього це перший ковток свободи. Хай насолоджується. Згодом він стане займатися старніше. Я знаю. І я впевнений, що маю рацію». Тож застереження в листах-відповідях звучали дуже м'яко. Щоправда, добрі люди мали бажання почути більше про старене навчання і менше про те, як він чудово проводить час. Дейзі іноді думала з болем у вірному серці, чи не вихопить в неї любовне та якась чарівна Мінна, Хільдгерт або Лотхен, що згадується в його листах. Але ніколи не ставила жодних запитань, завжди відповідала спокійно і весело, і марно шукала в листах, затертих після багаторазового перечитування натяку на зміну в його почуттях до неї. Непомітно минали місяць за місяцем, поки не прийшли різдвяні канікули з подарунками та добрими побажаннями. Нед очікував, що отримає від свята велике задоволення. Спочатку так і було, оскільки німецьке різдво – видовище, яке варто побачити. Але він дорого заплатив за безпечність, з якою занурився у веселищі того пам'ятного тижня. Перший день Нового року став для нього днем розплати. Здавалося, якась зла фея приготувала для нього численні сюрпризи саме у святкові дні. Хоч насправді він сам їх собі підготував своєю нерозсудливістю. Втім, зміни були такими разючими, що раптово перетворили його щасливий світ на місце з невірою і відчаю. Усе почалося вранці, коли, належним чином озброювшись дорогими букетами і цукерками, він пішов дякувати Міні та її матері за подарунки, які знайшов на своєму столі в той день. Дівчина власноруч вишила незабудки на підтяжках, а вмілі руки старої дами спалили для нього шовкові шкарпетки. Поважна фрау прийняла його люб'язно, але коли він запитав про здоров'я дочки, прямо поцікавилася його намірами, додавши, що до її вух дійшли якісь плітки, тому він повинен або зробити пропозицію, або більше не приходити, щоб не ставити під загрозу душевний спокій міни. Неможливо уявити, з яким жахом сприйняв юнак цей ультиматум – Нет нарешті прозрів, але занадто пізно зрозумів, що його американська галантність ввела в оману простодушну дівчину, а її спритна мама, якби конче хотіла, могла використати цю ситуацію. Ніщо, окрім правди, не могло врятувати його. Дякувати Богу, в нього вистачило гідності і чесності пояснити все відверто. Нет зізнався, що його багатство уявне, він всього лиш бідний студент. Щирість і смиренність, з яким хлопець просив вибачення за свою бездумність, змусили фрау Шоменбург повірити йому, хоч вона не стримувала себе ні в словах, яким відбачкувала його, ні в презирливих поглядах, якими пронизувала. Каятянета трохи пом'якшила її, тож вона дозволила йому попрощатися з мінною, яка слухала цей бурхливий діалог через замкову щілину. Дівчина вийшла вся в сльозах і, впавши йому на груди, проридала. «О, мій любий, моє серце розбите, але я ніколи тебе не забуду». Це було гірше, ніж суворі слова її матері. Стара фрау теж плакала. Тільки після тривалих, чисто німецьких, виявів, почуттів і численних нудних банальностей, він зміг втекти, відчуваючи себе новим вертером. Своєю чергою покинута лота втішалася цукерками, а її мати значно ціннішими подарунками. Другий сюрприз він отримав, коли обідав у професора Баугмертена. Ранкова сцена вже позбавила його апетиту, але за столом його душевному спокою було завдано нового удару. Приятель, теж студент, весело повідомив, що збирається в Америку і вважатиме приємним обов'язком заїхати до Пламфілду, щоб розповісти йому, як чудово його протеже розважається. Серце в та впало. Щойно він уявив, яке враження ці яскраві розповіді справлять у Пламфілді. Не те, щоб він свідомо обманював своїх друзів, але в його листах залишалося багато недомовок. А коли Карлсон додав, дружньо підморгнувши, що лише натякне на його майбутні заручини ще рівною мінною, нед несподівано для себе подумки побажав йому піти на дно, ніж дістатися Пламфілду і зруйнувати його не та майбутні розповідями про минулу зиму. Зібравшись думками, він, з звоїстину, як йому здавалося, мефістофельською спритністю застеріг Карлсена від будь-яких оповідок і дав йому такі заплутані вказівки щодо за розташування Пламфілду, що було справжнім дивом, якби його співрозмовник коли-небудь знайшов професора Бера. Проте обід вже було зіпсовано. Нед пішов раніше й довго блукав вулицями в зневірії, не відчуваючи ніякого бажання йти в театр, а після вистави повечеряти, як збирався, в компанії веселих товаришів. Він трохи втішився тим, що подав молистині кільком бідним, ощаслив двох дітей великими імбирними пряниками і випив на самоті склянку пива за здоров'я Дезі, а собі побажавши краще почуватися в прийдешньому році, ніж у минулому. Нарешті вдома на нього чекав третій сюрприз у вигляді безлічі рахунків, які звалилися як сніг на голову і поховали його під лавиною докорів сумління відчої відрази до самого себе. Ще більше його перелякали суми, зазначені в них, що й казати, як і припускав мудрий пан Бер. Хлопець погано розумівся на фінансових питаннях. Щоб розплатитися одразу, треба було спустошити весь рахунок в банку і залишитися ні з чим на наступні шість місяців, якщо тільки він не напише додому і не попросить про допомогу. Однак не вважав за краще голодувати, ніж зробити це. Першою його думкою було пошукати вихід за гральним столом, куди його часто намагалися заманити нові друзі. Але перед від'їздом він обіцяв пану Беру не піддатися спокусі, яку тоді вважав нереальною, і тепер не міг додати ще один гріх й без того довгого списку. Що ж робити? Адже ці жахливі рахунки потрібно неодмінно сплатити, а уроки повинні тривати, або його подорож до Європи виявиться ганебним провалом. Однак потрібно на щось жити. А як? Замучений докорами сумління, Нед бачив тепер, куди заплив за течією і годинами ходив своїми красивими кімнатами, відчуваючи, що грузне в болоті зневіри. Він не бачив руки, що могла б допомогти йому вибратися. Доти поки не принесли пошту. У ній серед нових рахунків був сильно пошарпаний конверт з американською маркою. О, як зрадів він цьому листу! Як жадібно читав він довгі сторінки повні добрих побажань від усіх домашніх. Кожен приписав хоч рядок, кожне знайоме ім'я з'явилося перед його очима. Дійшовши до останніх слів, Боже, благослови мого хлопчика, мама бер, він втратив самовладання і, опустивши голову на руки, окропив папір дощем зі сліз, які стримали душевний біль і змили хлоп'ячі гріхи, які важким тягарем лежали на його совісті. Любі мої, як вони люблять мене, як довіряють і як гірко вони розчаруються, якщо дізнаються, яким я був дурним. Краще я знову зароблятиму на вулицях граючи на скрипці, ніж попрошу їх про допомогу. вигукнув нет, змахнувши сльози. Тепер він ясніше бачив, що робити, бо рука допомоги потяглася до нього з-за океану. І Любов, дорогий евангеліст, підняла його з болота та вказала на вузькі ворота, за якими був порятунок. Перечитавши листа і жаром поцілувавши той його куточок, де була намальована маргаритка, Нед відчув достатньо сил, щоб винести найгірше і перемогти. Кожен рахунок має бути сплачений. Кожна річ, яку можна продати, продана. Він відмовиться від цієї дорогої квартири і знову оселиться у фрау Тецель. Він знайде якусь роботу, щоб забезпечити своє існування, як роблять багато інших студентів. Він не відвідуватиме нових друзів, не вестиме бездумне життя, перестане легковажити, натомість посяде своє місце серед старених учнів. «Вчинити так означало лише вчинити чесно». Але бідному юнуку було нелегко придушити дрібне марнославство, відкинути радості такі дорогі серцю молодих людей, визнати власну дурість і спуститися з п'єдесталу, дозволити іншим пожаліти його, посміятися над ним і врешті забути. Нету потрібна була вся його сміливість, щоб зробити це. Він володів чутливою натурою, повага інших була для нього дорогоцінною, невдача дуже гіркою. І лише вроджене призирство до підлості, обману утримало його від звернення по допомогу та спроб приховати свою нужду будь-яким нечесним способом. Коли він сидів один в ту ніч, слова пана Бера пригадалися йому диво ясно, і він знову побачив себе хлопчиком, який карає свого вчителя і тим самим дає собі самому урок, після того, як боязкість змусила його збрехати. «Йому не доведеться знову страждати через мене, хоч я й дурень, але негідником бути не хочу». Піду до професора Баумархтена, розповім йому про все, і попрошу поради. Хоч, здається, я, охоче, встав би перед зарядженою гарматою. Відтак, усе розпродаю, заплачу борги і повернуся туди, де для мене найкраще місце. Краще бути чесним бідняком, ніж вороною в пірі павича. Нед навіть, навіть усміхнувся, коли оглянув дорогі витончені дрібниці, які оточували його, і згадав, звідки прийшов. Він мужньо тримав слово, а набагато краще почувався відтоді, коли дізнався, що історія, яка сталася з ним, не така вже й рідкісна. Професор схвалив його план, вважаючи, що дисципліна буде для нього корисною, й проявив велику доброту, запропонувавши допомогу і пообіцявши зберегти все в таємниці від пана Бера, поки нет не виправить своє становище. Перший тиждень нового року хлопець провів, здійснюючи задумани. У свій день народження вже сидів на самоті в маленькій кімнаті на горішньому поверсі пансіону фрау Тецель, оточений безлічю непридатних до продажу сувенірів, подарованих пухкенькими німецькими дівчатами. Нові друзі висміяли його, пошкодували про втрату веселого компаньйона, та й перестали згадувати. Винятком стали тільки двоє товаришів, які запропонували свої гаманці і пообіцяли підтримку. Самотній і сумний сидівнет біля маленького каміна, згадуючи останній Новий рік у Пламфілді. Саме оцій порі він танцював зі своєї Дезі. Стук у двері пробудив його від задуми. недбало промовивши, заходьте, він обернувся, щоб побачити того, хто заліз так високо заради нього. Це була добра фрау Тецель. Вона гордо несла тацію, на якій стояла пляшка вина і лежав дивовижний пиріг, прикрашений зацукрованими сливами всіх відтінків і овінчений свічками. За нею слідувала панна Фогельштейн, обіймаючи горщик з квітучим рожевим деревцем. Над яким погоддували сії сиві кучері. Побачивши нета, вона засяяла усмішкою і вигукнула. Дорогий Гер Блейк! Ми принесли вам вітання і маленькі подарунки з нагоди цього незабутнього дня. Бажаємо всього найкращого. І нехай ваше життя розцвітне у новому році так красиво, як ми. Ваші сердечні друзі вам бажаємо. Так, так, від щирого серця, дорогий пане Блейк, додала пані Тецель. Скуштуйте цей з любов'ю випочений для вас пиріг і випийте за здоров'я ваших далеких друзів доброго вина. Зворушений турботою, увагою славних жінок, Нед подякував і попросив їх залишитися, щоб розділити з ним скромний бенкет. Вони відгукнулися на його прохання з радістю, бо співчували милому юнакові та водночас хотіли допомогти. Фрау Тецель згадала про свого знайомого, який через хворобу був змушений залишити місце в оркестрі другорозрядного театру і охоче порекомендує нети замість себе, якщо той готовий погодитися на таку скромну посаду. Червоніючий, перебираючи пальцями троянди, немов боязка дівчина, добро стара пана Фогельштейн поцікавилася, чи не зможе він у вільний час давати уроки англійської в школі для дівчат, де вона викладає малювання, додавши, що платня маленька, але виплачується регулярно. Вдячний нет прийняв обидві пропозиції, знайшовши, що менш принизливо отримувати допомогу від жінок, ніж від друзів його власної статі. Обійнявши ці посади, а також даючи уроки музики для початківців, професор уже обіцяв йому знайти учнів, можна було забезпечити собі скромне існування. Дивно, але яким світлішим видався йому після цього візиту світ? Надія підкріплювала сили краще, ніж вино а хороші починання розцвітали так само яскраво, як маленьке рожеве деревце, яке наповнило своїм ароматом кімнату. Нед взяв до рук скрипку і добрі старі мелодії, які раніше, подарували йому внутрішній спокій. Розділ 14. Вистава у Планфілді. Для скромного історика сімейства Марч – так само неможливо обійтися без розповіді про театральні вистави, як для нашої дорогої пани Йонг, без 20 або 14 дітей в її цікавих повістях. Тож приймемо це як даність і підбадьоримо себе, перейшовши від останніх сумних подій до різвяної вистави в Ламфілді, бо вона вплинула на долю кількох наших персонажів. Коли головну будівлю коледжу було зведено, пан Лорі пожертвував гроші на прибудову. Чарівний маленький театр, призначений не тільки для вистав, а й для урочистих зборів, лекцій і концертів. На завісі театру, яка ефектно опускалася, був зображений Аполлон в оточенні Мус. Бажаючи зробити комплімент щедрому жертводавцю, художник надав грецькому богу явно схожість з нашим другом. Це вважалося чудовим жартом. Серед домашніх талантів не бракувало, і це дало змогу забезпечити театр постійною трупою, оркестром і художником-декоратором. Зрозуміло, що на красивій маленькій сцені давалися найдивовижніші вистави. У моді тоді були перероблені французькі п'єси, суміш чудових туалетів, помилкових почуттів і сумнівної дотепності, що позбавлена найменшої життєвої правди, яка допомогла спокутувати недоліки. Але Джо давно хотілося поставити більш значущий спектакль. Проте вимагати п'єси, наповнені проникливими промовами і зворушливими ситуаціями, значно легше, ніж писати їх. Тож авторка обмежилася кількома сценами скромного сільського життя, в яких поєдналося кумедний зворушливе. Письменниця створювала ролі спеціально для акторів – а загалом ця маленька вистава, на її думку, мала довести, що природність і простота ще не втратили своєї чарівності. Драматургові в усьому допомагав пан Лорі. Вони називали себе Бомонт і Флетчер, отримуючи велике задоволення від спільної творчості. Знання Бомонтом теорії драматичного мистецтва допомагало стримувати занадто жваве перо Флетчера – Водночас обидвоє лестили себе надією, що створили цілісний та завершений витвір мистецтва. І ось тепер все було готово. Різдвяний день видався надзвичайно напруженим. Останні репетиції, напади паніки у боязких акторів, пошуки забутого реквізиту, прикрашання театральної зали, ялинові лапи, і гілки падубу з лісу, квіти з оранжереї парнасою, прапори багатьох країн зробили його в той вечір напрочуд яскравим. Усе це на честь гостей, головною серед яких була панна Камерон. Оркестранти ретельно налаштовували інструмент, робітники сцени розставляли декорації, суфлер героїчно зайняв місце в задушливій бутці, актори одягалися раз у раз гублячи шпильки. Бо Монт і Флетчер носилися всюди, відчуваючи, що на кону їхня літературна репутація. Запрошення на виставу одержали різні дружні критики, а репортери, яких ніби комарів неможливо позбутися, прийшли самі. Вона приїхала? Це запитання найчастіше лунало залаштунками. Тож, коли загримований Том, який грав у п'єсі роль старого хірурга, ризикуючи переламати свої поважні ноги, пробрався ближче до рампи, щоб визирнути в залу і нарешті кивнув головою, всю трупу охопив трепет. Особливо занепокоїлася Джозі, оголосивши, що в неї, напевно, буде напад страху перед публікою вперше в житті. «Я тепер боюся, що щось піде не так», – заявила Джо, яка була така скуйовджена, що могла б зійти за божевільну Мадж-Вайфлер, навіть без лахміття. «У вас буде час зібратися з духом, поки інші почнуть. Ми, старі актори, незворушні, як годинник», – проказав Демі, кивнувши в бік Еліс, яка в розкішній сукні та війлом у руці з нетерпінням чекала виходу на сцену. Але цей годинник шов, мабуть, швидше звичайного, про що свідчили рум'янець, блискучі очі та явне тріпотіння сердець під мережевим і оксимитом. Джону і Еліс потрібно було розпочати вечір веселим маленьким водивілим, в якому вони неодноразово грали з великим успіхом. Еліс була високою дівчиною, темноволосою та темноокою, з обличчям, якому розум, здоров'я й добре серце надавало особливої краси. У цю хвилину вона була особливо гарна. Парча й прикраси Маркізи чудово поєднувалися з її величною постатю. А Демі зі шпагою в придворному костюмі, трикутному капелюсі і білій перуці був найгалантнішим бароном, якого тільки можна побачити на сцені. Джо зіграла служницю Маркізи і виглядала в цій ролі справжньою французькою субреткою, гарненька, зухвала, розумна. Склад дієвих осіб – Обмежувався цими трьома персонажами. Успіх п'єси залежав від жвавості й майстерності, з якими передавалася швидка зміна настроїв закоханих у сварці, вимовлялися дотепні промови і зображувалися вишукані придворні манери минулого століття. Мало хто зміг би впізнати серйозного Джона в джентльмені, який любив похизуватися. А й старину Елісу, кокетливій молодій леді, яка своїми примхами викликала сміх у глядачів. Джозі теж була помітною фігурою. Вона підслуховувала біля замкових щелин, заглядала в записки, з'являлася і ховалася в найнесподіваніші моменти, ходила задержа носа, а цікавість пронизувала всю її фігурку – від бантика на маківці витонченого чепчика до червоних підборів маленьких туфелюк. Все йшло гладко. Примхлива маркіза, після того, як досхочу помучила відданого барону, визнала себе переможеною в боротьбі умів і подавала йому руку, аж раптом несподіваний звук змусив обох здригнутися. Важка бічна декорація нахилилася вперед, погрожуючи впасти на Еліс. Демі, негаючи часу, підскочив до неї і, розкинувши руки, завмер, утримуючи стіну будинку на спині. Він уже збирався в цій позі виголосити заключний монолог, однак не встиг, бо схвильований молодий робітник уже злітав драбиною з заднього боку декорації, щоб усунути загрозу. В якийсь момент молоток вислизнув у нього з кишені та впав прямо на підняти вгору обличчя барона, буквально вибивши в нього з голови текст ролі. Завісу стрімко опустили, позбавивши публіку можливості побачити непередбачену програмою чарівну сценку, коли Маркіза кинулася до барона, щоб зупинити кров з тривогою вигукуючи. О, Джон, ти поранений, обіпрись на мене. Джон, хоч і відчував невеликі запаморочення, однак був цілком у змозі відчути ніжний дотик крок, і тривогу на обличчя, яке опинилося так близько до його власного, що говорила про її почуття до нього. Заради такого відкриття він охоче виніс би цілий дощ молотків і падіння коледжу цілком йому на голову. У наступну хвилину на місці події з'явилася нен з коробочкою, яку завжди носила в кишені, і рана була акуратно заклеєна пластирю на той час, коли наспіла пані Джо, трагічно запитуючи через рани він не зможе знову вийти на сцену? Якщо так, моя п'єса загинула. З цією раною я не потребую гриму і ще більше підходжу для ролі. Не турбуйтеся, тітенько, я з'явлюся перед публікою. І, підхопивши свою перуку, Демі пішов, кинувши повний подяки погляд на Маркізу, яка зіпсувала заради нього свої рукавички, але здавалося, ні, трохи не засмутилася, хоча вони були до ліктя і дуже дорогі». «Як твої нерви, Флетчер? запитав Лорі, коли вони стояли за лаштунками пліч-опліч, чекаючи на останній дзвінок. «Майже в такому самому порядку, як і твої, Бомонте», – відповіла Джові чайдушними жестами, закликаючи мех поправити чепчик, який з'їхав на вухо. «Тримайся, мій співавтор, я підтримую тебе, щоб не трапилось». «Я передчуваю успіх. Так, це тільки драматургічна дрібничка, але в неї вкладено чимало праці і щирих почуттів». «Подивися, хіба мех не вилита сільська жінка, добра і не молода?» Мех виглядала саме так, сидячи біля яскравого вогню селянської селянській кухні, хитаючи ногою люльку, наспіваючи колискову і штопаючи панчоху. Здавалося, крім цього, вона не робила нічого іншого. Сиве волосся, вміло зображені зморшки на лобі, проста сукенка, чепчик, невелика шаль, картатий фартух перетворили її на добру стареньку матір, що викликала до себе симпатію з першої хвилини. П'єса почалася з її короткого монологу, в якому йшлося про її сина Сема, який хоче піти в армію, про дочку Долі, яка мріє про міські задоволення, і бідну Елізу, що невдало вийшла заміж, і тепер повернулася додому вмирати, доручивши свої немовля матері, щоб порочний батько не забрав його собі. Сцену робило ефектної кипіння підвішеного над вогнем чайника, цокання високого підлогового годинника й погойдування пари синіх вовняних пінеток над колискою під ніжне дитяче ковікання. Ці маленькі капчики викликали перші оплески, й Лорі, від радості, забувши про свою аристократичність, прошепотів на вухо співавторці. Я знав, що на немовля вони клюнуть. «Якщо дорога крихта не здумає волати в найвідповідніший момент, ми врятовані. Але це все-таки ризик. Готуйся забрати його, якщо забавки мег не допоможуть», – відказала Джой, додала схопивши Лорі за лікоть, коли на сцені з'явилося змарніле обличчя. «Ось ідея мій. Сподіваюся, ніхто не впізнає його потім, коли він вийде ще й у ролі сина. Інакше не втомлюся дорікати тобі за те, що не погодився зіграти лиходія». Я не можу режисерувати і грати одночасно, а він чудово загримований і любить мелодраматичні ефекти. Ця сцена мала бути пізніше, але мені хотілося вже на початках показати глядачеві, що мати – справжня героїня. Мені набридли конаючі від любові дівчата і дружини, які втекли від чоловіків. Ми доведемо, що зі старшими жінками пов'язано чимало романтичного. Ось він входить. На сцену незграбно вийшов обірваний, неголений, виснажений чоловік зі злим поглядом. Намагаючись набути владного вигляду, він грубо зажадав від жінки віддати його дитину. Під час цієї яскравої сцени Мех здивувала навіть тих, хто знав її акторські здібності. Вона зі скромною гідністю зустріла чоловіка, якого боялася. Потім, коли він лаючись, взявся наполягати на своєму, благала тремтячим голосом залишити їй крихту, захищати, яку обіцяла матері дитини. Коли ж він спробував забрати немовля силою, публіку охопив трепет. Стара жінка кинулася до колиски, схопила дитину і міцно притиснувши до грудей, ім'ям Бога кинула лиходіїв виклик «Нехай він тільки спробує вирвати дитя з цього священного притулку». Сцена справді була зіграна добре. Обурена стара жінка, сонна дитина, яка позіхаючи вчепилася їй за шию, і збентежений чоловік, який так і не наважився застосувати силу, отримавши відсіч від рішучої захисниці безпарадної невинності. Бурхливі оплески переконали схвильованих акторів, що перша сцена мала неабиякий успіх. Наступна була так само динамічною. Джозі, яка зображала кістляву сільську дівчину, ставила на стіл вечерю, роздратовано жбурляючи тарілки та недбало краючи буханку чорного хліба на великі скибки. Вона розповідала про свої дівочі прикрощі й марні надії. Зіграно було чудово. Джо не зводила очі з іспани Камерон і бачила, як та схвально кивнула кілька разів, відзначаючи природну інтонацію або жест, цікавий німий епізод або вираз юного обличчя, яке мінилося, як квітнева погода. Її боротьба з виделкою для тостів викликала чимало веселощів серед глядачів, так само, як і призирство до рафінованого цукру, яким вона підсолоджувала свої виснажливі обов'язки, відправляючи в рот шматок за шматком. Коли ж на завершення сцени юна акторка, як попелюшка, сіла біля вогнища, сльозливо спостерігаючи за відблисками полум'я, що танцювали на стінах скромної кімнати, в залі почувся голос якоїсь хвильовної юної глядачки. «Бідолаха, їй би треба хоч трошки розважитись!» Овійшла літня жінка і настав час діалогу. Дочка просила, погрожувала, лестилася, плакала, поки не домоглася від матері згоди відпустити її в місто до багатого родича. До Ольлі щойно її бажання було задоволена, з маленької грозової хмари перетворилася на чарівну веселу і добру дівчинку. Бідна жінка ледь заспокоїлася після цього випробування, як увійшов син у синій армійській формі і сказав, що записався в армію і прийшов попрощатися, бо вирушає на війну. Це був важкий удар. Але патріотична мати винесла його мужню. Тільки після того, як безтурботні молоді люди поквапом вийшли, поспішаючи до друзів, вона втратила самовладання, обхопивши руками сиву голову, впала на коліна біля колиски, плакала і молилася. Тільки немовля, як і раніше, було з нею, щоб втішати її любляче вірне серце. Усю останню частину сцени в залі чулися схлипування, а коли завіса опустилася, публіка була зайнята тим, що витирала сльози, котрі наверталися на очі. Тож у перший момент навіть забули про аплодисменти. Ці миті тиші були найдорожчими для актриси, ніж найгучніші оплески. Тож Джо, старша справжні сльози з обличчя сестри, заявила урочисто. «Мех!» «Ти забезпечила успіх моїй п'єсі! О, чому ти не справжня актриса, а я не справжній драматург?» «Відклади сентиментальні пориви, моя дорога. Краще допоможи мені одягнути Джозі. Вона вся тремтить від збудження, мені з нею не впоратися, але попереду краще і сцена, ти ж знаєш». Так воно й було, оскільки тітка написала їй спеціально для небоги, тож Джозі вбрали чудову сукню зі шлейфом, довжина якого виправдала її найсміливіші надії. Дівчинка впливала до святково прикрашеної вітальні багатого родича, озираючись на свої оборки, що стелилися на підлозі. В такому щирому захваті, що ні в кого не вистачило духу посміятися над гарненькою вороною в пірі Павича. Вона довірливо поспілкувалася сама з собою перед зеркалом, повідомивши про недавно зроблене нею відкриття. Не все те золото, що блищить. З її слів стало зрозумілим, що вона зіткнулася з більшою спокусою, ніж ті, перед якими ставила їй донині дівочу любов до задоволень, розкошів і лестощів. До неї залицявся багатий молодий чоловік, але чесним серцем вона відкидала все, чим їй намагалася спокусити. І не знаючи, як розібратися в плутанині власних невинних бажань, гірко шкодувала, що поруч немає мами. Веселий маленький танець, в якому брали участь Дора, Нен, Бес і кілька хлопчиків, став тлон для скромної фігури старої жінки під водовинним очіпком у полиняній шалі з великою парасолькою та кошиком. Наївне здивування, з яким вона спостерігала за танцюристами, мацуючи, коли ніхто не дивився, дорогі завіси і розгладжуючи свої старі рукавички, було зображено дуже переконливо. Як і переляк Джозі, яка побачивши її вигукнула, Мамо, так природно, що навряд чи потрібно було ще й чіплятися за власний шлейф, кидаючись в обійми до тієї, яка була тепер найнадійнішим притулком, з'явився багатий шанувальник, і зала зустрічала гуркутом сміху прямі запитання і нищівні відповіді літньої жінки, яка показала дівчині, яке як крихке його почуття і як близька вона була до того, щоб подібно до бідної Елізи погубити своє життя. Вона щиро говорила про це Парубкові, а потім, залишившись із матір'ю наодинці, перевела погляд зі свого яскравого вбрання на її пошарпану сукню, загрубілі від роботи руки, ласкаве обличчя і в каяті, схлипаючи і цілуючи, її вигукувала. «Забери мене додому, мамо, тільки з тобою я в безпеці. Я так втомилася від міського життя. Ця вистава принесе тобі користь». Мирає, звертаючись до дочки, заважила одна з глядачок, коли завіса опустилася. Дівчина, розтилаючи на колінах мережевний носовичок, щоб його просушити, відповіла. Навіть не знаю, чому це так бере за душу, але бере. У наступній сцені блискучі виступили Том і Нен. Місцем дії була палата армійського госпіталю. Літній хірург з молодою медсестрою ходили від ліжка до ліжка, мацали в поранених пульс. Призначали лікування, вислуховували скарги з таким ентузіазмом та серйозністю, що в публіки ставалися напади сміху. Елемент трагедії завжди йде рука об руку з комедією в таких місцях. Тож, поки медсестра накладала пов'язку одному з солдатів, лікар розповідав про стару жінку, що бродить шпиталем у пошуках сина. Багато днів і ночей вона шукала його на полях битв і серед поранених, стаючи свідком таких жахливих сцен, що їх не винесла більшість жінок. Вона скоро буде в цій палаті, і я боюся її приходу. Схоже, той нещасний хлопчик, який щойно помер її син. Гадаю, мені легше було б стояти під вогнем ворожої артилерії, ніж перед однією з цих самовідданих жінок з їхніми надією, мужністю і великим горем, сказав хірург. Ох, в мене серце розривається, коли я дивлюся на цих бідних матерів», – додала медсестра, витираючи очі куточком свого великого фартуха. В цю хвилину до палати увійшла пані Мех. Та сама сукня, кошик, парасолька, сільська мова і прості манери – але жахливі випробування перетворили спокійну старожинку на виснажену істоту з запиленими ногами, тремтячими руками і неспокоєм в очах. Страждання, сумна рішучість і відчай, написані на її обличчі додали непоказній фігурі трагічної гідності і сили, торкнувшись усіх сердець. У кількох уривчатих фразах була розказана вся історія її марних пошуків, відтак сумний обхід відновився. Глядачі затамували подих, коли слідом за медсестрою вона йшла від ліжка до ліжка, і біля кожного на її обличчі по черзі з'являлися надія, страх і гірке розчарування. На одному лежала довга фігура, покрита простирадлом. Тут жінка затрималася, поклавши одну руку на серце, а іншою прикривши очі, немов збирала всю свою мужність, щоб поглянути на безіменного мерця. Потім відкинула простирадло і з довгим, преривчастим подихом полегшення сказала м'яко. Не мій син, слава Богу, але син іншої матері і, схилившись, ніжно поцілувала холодний лоб. У залі хтось голосно схлипнув. А пана Камерун змахнула сльозу з очей, намагаючись не втратити жодного погляду, жодного жесту, з якими бідна жінка, виснажена напруженими пошуками, прямувала уздовж довго ряду госпітальних ліжок. Її пошуки увінчалися щасливою зустрічю з тим, кого вона шукала. Немов пробуджений її голосом від гарячкового сну, змарнілий син сів на ліжку і, простягнувши до неї руки, вигукнув так, що голос його відгукнувся луною в усіх кінцях зали. Мамо, мамо, я знав, ти прийдеш до мене. Вона підбігла до нього, вигукуючи слова любові й радості, від якого затріпотіло серце кожного глядача, і схопила в обійми зі сльозами, молитвами і благословенням, на які здатна тільки люблячи стара мати. Остання сцена радісна і світла була повною протилежністю попередній. У кухні сільського будинку панувало різдвяне пожвавлення. Поранений герой сидів біля вогнища в старому кріслі, знайоме поскрипування якого тішило його слух. Поблизу метушилися усміхнені недолі, прикрашаючи комод, лаву, високу піч і старомодну колиску гілками омели й падуба. Їхня мати відпочивала біля сина з немовлям на колінах. Оновлений сном і харчуванням, цей юний актор підкорив публіку своїми радісними стрибками, незв'язними репліками і наполегливими, але марними спробами дістатися до вогнів рампи, цих блискучих іграшок, які він дуже схвально розглядав крізь пухнасті вії. Було приємно спостерігати, як пані Мег гладить його по спинці, обіймає пухкі ніжки, а коли вона нагородила його шматочком цукру, якого він довго прагнув, малятко припало до неї з подякою, яка забезпечила йому персональну справжню овацію. Спів за вікном порушив тихий відпочинок щасливої родини. Після різдвяного славнення, виконаного в місячному світлі на засніженому дворі, в будинок ввалилася галаслива юрба сусідів з подарунками та привітаннями. Безріч цікавих маленьких епізодів зробили цю сцену особливо виразною. Кохана Сема з ніжністю клопотала навколо нього, а долі чарівно виглядала під гілкою Амели зі своїм сільським обожнювачем у грубому жакеті, перуці та з темною бородою, в якому ніхто не впізнав би Теда, якби не довгі ноги, візуально вкоротити, які не могли ніякі високі черевики з волової шкіри. Свято завершилося скромним частуванням. Коли всі розташувалися за столом, Сем піднявся, спершись на милиці, щоб запропонувати перший тост. Піднявши кухоль сидру і віддавши честь, він сказав тремтячим від хвилювання голосом: «За маму! Нехай благословить її Господь!» Всі гості встали і пили стоячи. Долі обіймала жінку за шию і та ховала сльози щастя на грудях доньки. Невтомне малятко в захваті стукало по столу ложкою і щось белькотало, поки опускалася завіса. Через хвилину її підняли знову, що всі глянули ще раз на акторів, а тим часом публіка закидала